la Comunitat Educativa de Catalunya s'assumirà a la crida de la Plataforma Estatal per l'Escola Pública per portar a terme una vaga general d'aquest dijous. Els sindicats USTEC-ES, Comissions Obreres i la CGT van fer pública ahir la convocatòria de vaga i la van presentar com el principi d'una lluita contundent que en el cas de Catalunya haurà de servir no només per aturar la LOMFE, més coneguda com la llei verd, sinó també per frenar l'aplicació de la llei d'educació catalana, l'ALEC, i així posar fi una vegada les retallades. El sindicat FETE-UGT no ha decidit encara si se s'assumirà la vaga general o convocarà una aturada parcial, només de tarda. Els tres sindicats van anunciar que la vaga serà una primera prospecció per saber quina és la resposta de la comunitat educativa, ja que una setmana més tard, concretament el 29 d'octubre, hi haurà una assemblea general de treballadors. Es tracta doncs, de preguntar a la gent fins on està disposada a arribar i fixar un calendari de mobilitzacions. Així ho va explicar Mar-Sangüesa de Comissions Obreres. Els tres sindicats van assegurar que tenen el suport de les associacions de pares i també del marc unitari de la comunitat educativa, la MUCE. En Elvira Sánchez, d'Ustè Castells, va fer una crida a la participació, conscient que amb una o un dia de vaga no n'hi ha prou. Per la seva banda, Lluís del Càzar, de CGT, va insistir que el 24 comença un procés que tindrà continuïtat. Els líders sindicals entenen que la vaga indefinida de les Balears serveix per encoratjar la comunitat educativa catalana. En aquest sentit, van sobrellar que és important una resposta unitària per evitar que l'ALOMC i també alguns aspectes de l'ALEC portin l'el·locació 40 anys enrere, a temps predemocràtics. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble. que us parla i acompanya? Mm. Javi Torron, Susana Vila, Anacho i Jordi Garcia.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 Doncs comencem parlant de l'alcalde Trias, que descarta que el nou centre penitenciari s'ubiqui a la Trinitat Vella. L'alcalde ha descartat que un dels nous equipaments penitenciaris que ha de substituir la presó model, concretament el centre obert, s'instal·li al barri de la Trinitat Vella. Ho ha decidit a preguntes del PSC i el PP, que volien saber la ubicació dels dos centres un cop tanqui la model. Jordi Martí del PSC i Alberto Fernández Díaz del PP han preguntat al govern quina era la previsió d'instal·lar els dos centres que han de substituir la presó model. La idea seria construir un espai de presos preventius que s'hauria d'ubicar al sud de la ciutat i un d'obert que hauria d'ubicar-se a la zona nord. Els socialistes han fet referència a un informe que va presentar el conseller de Justícia, el senyor Germà Gordó, on s'assegurava que el centre obert es faria Sant Andreu. Això, segons Martí, ha provocat inquietud entre els veïns del districte. Trias ha descartat categòricament que el centre obert a la Tritat Vella ni a cap altre barri del districte de Sant Andreu. Doncs l'alcalde ha dit que el més lògic seria que el centre de preventiu s'ubiqués a la zona franca. El trasllat de la model preveia inicialment obrir una única nova presó en aquesta àrea i que s'estudiaria la proposta de portar al centre obert al mateix barri o la opció de fusionar-los. L'alcalde ha celebrat que la model es tanqui el 2015 i ha culpat el PP dels successius ajornaments en el tancament de la presó. I ara parlem de com va acabar el partit d'aquest dissabte, el Villarreal que va guanyar per quatre gols a una a la Unió Esportiva Sant Andreu. Derrota clara en un partit dominat pels locals, Jaume Morales ha, el, ha sigut el gran protagonista evitant una golejada major. Quanto al 2, a dir, són Flores i Càmera pel Villarreal i Quim Araujó pel Sant Andreu han estat els golejadors. El Sant Andreu ha sortit ben posicionat i amb la intenció de jugar amb la pilota a camp del Villarreal B. Mourinho ha fet el primer xut a porta del partit en un llançament que de falta que Aitor ha atrapat bé a baix. L'inici feia molt bona pinta i es feia difícil imaginar un partit com el que hem acabat veient. Ràpidament, el Villarreal B ha demostrat la seva velocitat i pólvora en atac. Els tres atacants gruquencs han desdibuixat la defensa andreuenca i en un minut han anotat dos gols. Primer, Juanto ha aprofitat una mala anticipació defensiva per Batra Morales i, només un minut més tard, era Edison Flores qui resolia una jugada generada per la banda esquerra. El marcador ha fet créixer els locals que han aprofitat uns minuts de debilitat del Sant Andreu. Melo ha tret sota pals un xut sense angle de Juanto i poc després Morales salvava al tercer traient una gran mà a arrematada de Nahuel. Quan semblava que el bandaval eh, paivavagava, novament Juanto culminava un contraatac per l'esquerra del Villarreal B amb una rematada al segon pal. Tot i la dura bufetada de l'equip no s'ha rendit i Quim jo ha enviat una arrematada al travesser. El mateix quim ha escursat distàncies poc minuts després, culminant una bona jugada trenada entre Yvonne, Xapi, Xosu i Ander. La segona meitat ha començat amb una altra gran arribada del Villarreal B. Melo s'ha interposat en, en el xuc d'en Nahuel i ha desviat a Corner. A l'altra banda, el Sant Andreu intentava escursar amb dues rematades d'Ander, pel la pilota eh, d'on sortia desviada. No ha perdonat el canvi al submarí groc quan es complit el minut 56. Morales ha sortit per salvar una primera rematada, el refús li ha caigut a càmera i aquest no ha perdonat fent el partit amb una remat al quart, perdó, amb una rematada ràpida a Porta Buida. El Villarreal B s'imposava de manera clara i era una amenaça constant a l'esquena de la defensa andreuenca. A partir d'aquí, el partit ha sigut un monòleg dels de la plana. Els homes de Lluís Plana Planagumà no han renunciat a atacar i Morales, amb les seves intervencions, ha evitat que el compte col·legidor dels locals augmentés. El capità ha sigut protagonista amb fins a 8 eh, grans aturades 4 a Juanto, 3 a Edu Ramos i un altre a José Ángel que han deixat el resultat final en el 4 a 1. Per tant, Villarreal Club de Futbol B4, Unió Esportiva Sant Andreu 1. I ara el que fem és una pausa i tornem tot seguit. Fins He vist una llum que t'envolta, però tu no la veus. La música sona, és la música dels estels. Amor, amor, llevatge ja i observo. Ara tot el temps s'ha apartat Des del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Doncs ha tingut un cap de setmana ple d'activitats, entre elles, el dissabte al de matí a les 11, l'Alpes Urfila va haver una xocolatada organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud i també amb la col·laboració de la Coordinadora d'Àmpas de Sant Andreu. Doncs Ràdio Tritat Vella va ser-hi present i va parlar amb el vicepresident de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, el senyor Agusti Corné, i amb tres membres de la Coordinadora d'Àmpas, Elimanet, Mònica Sandoval i Dani Martínez, perquè ens expliquessin quines activitats porten a terme a la xocolatada votada i a favor de l'escola pública Sant Andreu ens trobem aquest matí de dissabte a la presofila i ens trobem amb Agustí Carné, que és vicepresident de l'associació de veïns a Sant Andreu Sud, perquè han organitzat una xocolatada, oi? Bon dia, Agustí. Hola, bon dia. Sí, hem organitzat una xocolatada, sobretot pels drets que tenen els infants a Sant Andreu a tenir una escola digna. I com va sorgir la idea de organitzar una xocolatada, sobretot per aquest, aquesta finalitat tan, tan concreta? A veure, des de l'associació de veïns hem detectat des de fa uns anys cap aquí que en el barri de Sant Andreu hi ha un dèficit de places assistenciales escolars, cada any ens trobem amb un dèficit que hi ha molts infants que es queden sense plaça. Llavors, eh, nosaltres sempre apuiem que el dret dels infants sobretot és tenir una escola de qualitat i sobretot de proximitat. Des de fa anys que fem accions d'aquest tipus i aquest any hem rebut el suport de la coordinadora d'en de Sant Andreu, que dintre del seu eh, programa de reivindicacions doncs ens han unit en aquesta xocolatada. Perquè teniu sobretot un plafó on explica una miqueta les diferents problemàtiques que teniu diferents escoles del districte, com han pujat les places i algunes fins i tot a... mostreu amb números aquesta situació, oi? Sí, en aquest plafó podeu veure l'evolució que tenim amb el tema de la manca de places escolars. Des de 5 anys cap aquí ens hem trobat amb una mitjana d'un dèficit de 50-60, a fins i tot un any hem tenir un dèficit de 123 places escolars en el barri. Aquestes places, eh, bueno, aquest problema de, de les famílies s'ha solucionat fins ara amb solucions, diguem, curtterministes, com la creació de línies addicionals en a les escoles i també ampliacions de rati de 25 a 27 alumnes per classe. Som de l'opinió que aquestes solucions no són del tot desitjables, si bé eh, eh, per un any pot ser una solució que funcioni. Esteu repartint xocolata, no sé si teniu unes dades que de quantes gots de xocolata en melindros penseu repartir aquest matí i dissabte. Home, bé, eh, tenim preparat per repartir 600 gots de xocolata, no sabem si ens acabarà o ens sobraran, però si ens sobra no hi ha cap problema perquè som capaços d'organitzar una xocolatada dues o més. Cal dir que dintre d'Associació de Bany de Sant Andreu teniu també una comissió Oi que es dedica als temes de l'educació, oi, en concret, Agustí? Sí, tenim una comissió que es dedica a aquests temes. Sobretot, l'acció que jo crec que és més interessant que fem és que cada any en la preinscripció escolar fem unes reunions informatives perquè els pares que matriculen els seus fills de 3 anys a les escoles normalment tenen una informació molt limitada de com va tot aquest procés. Nosaltres intentem reflectir los la realitat i intentem que vagin preparats en aquest en aquest pas tan important, no? Perquè l'escolarització del teu fill amb 3 anys jo crec que és una de les decisions més importants en la vida d'aquest nano. Heu creat la Comissió pel Dret a l'Escola Pública de Sant Andreu, oi, en aquesta ocasió? Per a la comissió la formen quatre persones, que es formen part de, també de la Junta de l'Associació de Veïns. La comissió aquesta del Dret a l'Educació la fem per, sobre, per fomentar un missatge molt important. Aquest missatge és que dir que la manca de places escolars i aquestes solucions, que com he dit abans, que eren sobretot curtterministes, com línies addicionals i ampliacions de rati, volem que la gent se n'adoni que això no només perjudica dels nanos que entren al primer any a l'escola, sinó que això, i degut al context de retallades que estem avui en dia, aquestes solucions perjudiquen a tots els infants que s'escolaritzen al barri. De manera que com més bolets, és a dir, línies addicionals a les escoles, i com més ampliacions de rati, els nanos que estan a l'escola tenen menys recursos, perquè l'administració no dota en aquests centres dels recursos proporcionals en aquest augment de feina. Des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, no sé si teniu en un futur programat més activitats, més accions, en aquesta línia. Tenim més acc... programades més accions en aquesta línia, sobretot ara, com t'he dit abans, el mes de gener començarem amb les sessions informatives per a... A que la gent s'adoni de la situació dramàtica que tenim en aquests moments en el barri. D'acord, Agustí, doncs gràcies i continuem amb la xocolatada. Moltes gràcies, bon profit. Doncs aquest matí de dissabte la presa Orfila i ha xocolatada mal indústria, però hi ha també moltes samarretes grogues en defensa l'educació pública i perquè ens parlin d'aquest acte reivindicatiu molt dolç Tenim a tres membres de la coordinadora d'Empas de Sant Andreu, la Elie Manel, la Mònica Sandoval i el Dani Martínez. Bon dia a tots. Bon dia. Parlem una miqueta d'aquest acte, aquesta xocolatada que organitza l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud. És una, un acte que ha sortit de la iniciativa de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, però al districte el que pretenem és que les accions que siguin en defensa de l'escola pública eh, estiguin coordinades i justament des de la coordinadora d'Empas de Sant Andreu, que abarca tot el districte, ens hem proposat donar doncs, eh, juntar, juntar forces per tal de que aquestes eh, accions siguin més vistoses i per tant doncs, tinguin més resó dintre de l'opinió pública i que aconseguin objectius eh, dels que eh, entren dintre del nostre pla per intentar millorar eh, tot el que estem reivindicant. Perquè aquest és un acte més de reivindicació de l'estat actual de l'educació pública veu fer l'entrega de 27 bolets veu fer una lectura d'un manifest, aquesta és una altra més més o menys quines accions porteu i quina valoració feu? A veure, la valoració és positiva, perquè és, és un any que estem molt, que és un curs que hem començat molt actius i pretenem estar-ho fins, fins al final. Eh, vam començar el 27 de setembre amb una acció, els dies, ho fem els dies 27 justament perquè una part del districte de Sant Andreu les escoles estan acollint a P3 a 27 nens que sobrepassa la ràtio amb, amb dos alumnes per aula, el que seria Barcelona-Ciutat, I, i aquesta va ser la primera acció, el dia 27, en la qual vam fer entrega d'una safata de, de bolets, pels bolets que estan avert i per manca de places al de... El districte, al regidor, al senyor Blasi, i avem estar companyats de tabalers, que ens van, que ens van donar el toc festiu a la, a la jornada. Després, el 10 d'octubre va ser un altre acte en el qual avem llegir un manifest dintre del, pla, del Consell Plenari del districte, i on, vam, on ens va tractar també bastants temes d'educació doncs que doncs que portàvem reivindicant des de fa temps. I aquest és un, una, un nou acte en el qual ja coordinats amb l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, de doncs, eh, tornem a reivindicar una altra vegada les prou places més, o sigui, més places, suficients places per l'ensenyament públic de qualitat, i, i bé, xocolatada, activitats i tavalis una altra vegada. I un altre afegit avui també, que és que estem recollint doncs, signatures eh, doncs, en defensa d'això, de, de, de l'escola pública de qualitat, i per tant doncs, eh, bueno, anem, anem recollint amb la, amb la idea de que quan en tinguem suficients poder entregar al consorci. A més, d'aquestes accions hi ha hagut una reunió membres de la coordinadora, és eh, s'han reunit amb el regidor, el senyor Blasi, i a partir d'aquí a veure quines, què es pot aconseguir i quines conclusions traurem, en parlarem i valorarem a la propera de la coordinadora d'empres de Sant Andreu. Bé, el manifest recollia històricament els bolets que s'estan fent a les escoles del districte des de l'any des del curs 2007-2008 i quedava reflectit, no?, que cada any s'havien anat repetint entre dos i tres bolets a diferents escoles i a diferents instituts. Aquesta era la primera part del manifest i a la segona part del manifest hi havia tot una sèrie de propostes per millorar les conseqüències tant d'aquests bolets i proposar pel Consorci accions per, per haver de, de reduir aquestes mesures i, i aconseguir una, un ensenyament de qualitat. Hi havien propostes ajudats per l'associació de veïns des d'aquesta de associació concretament porta també 7 anys des de la vocalia d'educació de, treballant aquestes propostes i organitzant-se. Com a mostra d'alguna de les propostes era, per exemple, doncs que l'escola Inés Iglesias, que ara és d'una línia, doncs pogués Ga-ni dos de línies. No? Aquí ja aparcarien doncs, més, més, més nens a, a les aules. Després, també les dues escoles que ara hi ha al districte amb barracons, que és l'escola maquinista i l'escola Can Fabra, doncs que es pogués consolidar el projecte amb l'escola nova. I després ja planificant també amb futur, que ja és una de les que també ja s'està lluitant des de fa anys és el tema dels instituts, que també doncs, ja fa molts anys que s'està veient que ens està arribant i que el problema el tindrem a sobre ja, i doncs la, una de les propostes és ja la construcció d'un nou institut pel, pel barri, i aquestes són algunes hi havien moltes més. És el tema de la matriculació també, de poder estar dintre del procés de matriculació per, per treballar i fer aquest, aquesta planificació amb temps suficient de la distribució de nens en les diferents escoles entre altres. En tot cas és molt important que, com bé has dit, que la cosa no es quedi amb la queixa, perquè la queixa és fàcil, no? El que, el que la de la queixa de passar l'acció, i de l'acció també a la proposta, perquè no només ens hem de quedar amb el no a la boca, sinó oferir també propostes que com creiem que han de ser les coses. Després de la lectura d'aquest Marc Difers vau tenir algun tipus de resposta, algun tipus d'intercanvi amb el regidor del districte, us va dir alguna cosa? El regidor concretament no, però tots els grups de l'oposició sí que ens van enviar el seu suport i les seves, bueno, vam rebre com la seva felicitació Vem tenir ni mostres en el mateix plenari just després de la lectura tothom va fer un aplaudiment ser... de fet va ser l'únic aplaudiment de la, de la jornada del Consell i Plenari o sigui, crec que va ser ben rebut el, el manifest entre el públic i, el, i els, els membres del, del Consell ara després de llegir el manifest queda reunir la coordinadora per quedar ben clars quines són les conclusions Sí, eh, de fet ens reunim cada mes eh? I, i ens reunim per anar continuant concretant diferents accions i, i també per, per anar veient de quina manera arriben aquestes propostes i el seguiment de de la feina que fan des del Consorci i des del districte. Quin serà la propera acció? No sé si ho teniu previst. Pel novembre tenim plantejada la recollida de signatures. Continuarem des de les escoles amb, amb aquesta recollida que se comença avui aquí en aquest acte. Tot el mes serà de recollida de signatures. També tenim eh, ja més o menys coordinat i organitzat que la Cercavila sortirem les escoles amb la major part d'escoles amb les samarretes grogues, també perquè es visualitzin a les festes majors del, del barri, en concretament al novembre seran les de Sant Andreu, però s'està fent també a altres barris aquesta mateixa proposta. I pel desembre tenim ja pensada una, una jornada de Nadales amb, bueno, amb, amb un to reivindicatiu relacionat amb el tema. La setmana vinent, la del 22 al 24, és molt crucial per l'educació, perquè què teniu preparat? A veure, nosaltres pensem adherir-nos a, a la setmana de lluita que han proposat des dels sindicats d'estudiants i des de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares dels Alumnes de Catalunya i dintre del districte eh, les escoles, la major part de les escoles que formen part de la coordinadora, ens adherirem a la vaga, que és una vaga a nivell estatal, de comunitat educativa en ple, els pares donen el suport també als mestres i als estudiants i hem convocat, ens, ens trobarem a la plaça Urfila crec que a les 11 per anar cap a la manifestació i, i això i, i que sapigueu això que és una setmana de lluita per, per, per oposar-se a l'aplicació de, de l'11 una llei que realment rebaixarà molt la qualitat educativa a l'escola pública i ha temes que em semblen que són molt retrograds que la religió catòlica s'imposi a les escoles. Pensem que en el món que estem vivint actualment, que és un món globalitzat on tenim alumnes de diferents procedències i de diferents religions, no podem imposar a l'escola la religió catòlica. Que l'escola ha de ser una opció personal i que es practiqui en els diferents llocs adequats per això, no des de les escoles. Pensem que és una falta de respecte això de cada alumne. D'acord. Doncs li manem Mònica Sandoval i Dani Martínez. Moltes gràcies per aquest acte, per dedicar aquest temps a la Generalitat Vella i sobretot us necessitem que la setmana vinent sigui una setmana ple d'accions, pacífiques, sense cap problema, però que com a mínim algú de dalt ens escolti. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. gràcies. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar,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 I a part d'aquesta xocolatada, que aquesta setmana ha tingut lloc a 48 hores Open House Barcelona, on diferents equipaments de la ciutat oferien gratuïtament visites guiades. I un d'aquests equipaments que estaven oberts era la Fabricots. Doncs allà mateix vam poder parlar amb una voluntària que d'aquestes visites guiades, la Letícia Castellseguer, i amb unes persones que estaven disposades a fer aquest tour turístic. Escomptem les que a ens van explicar. En ens trobem amb Letícia Castellsaguer, que és una voluntària del 48 Hores Open House Barcelona. Bon dia, Letícia. Bon dia. Explica'ns a què consisteix aquest 48 hores, Open House Barcelona. Doncs és un festival d'arquitectura que el que es proposa és apropar l'arquitectura a la gent i el que fa és que obre un munt d'edificis de tota la ciutat. A més a més de visitar els edificis, doncs la, la visita té la gràcia de que està guiada per voluntaris com jo, arquitectes, i gent que treballa als espais o gent que viu als espais, depèn de cada espai. Quins espais podeu oferir la visita aquí a Sant Andreu? Doncs mira, aquí a Sant Andreu podreu visitar fa que és on estem ara. També podreu visitar el Canódrom, la, la, casa, bueno, la Casa Bloc, el pis museu de la Casa Bloc, Can Guardiola, l'església de Sant Pacià eh, i la central de bombament i els habitatges des del carrer de Vizcalla. Uns quants, per exemple, què els expliqueu? A l'hora d'ensenyar casc un dels edificis, els expliqueu la seva història, alguna curiositat? Sí, els expliquem una mica tot, perquè l'arquitectura doncs, també està molt lligada als usos que es fan d'un edifici. I en el cas de Fabra i Cols, evidentment, has d'explicar coses d'història. Hi ha molta afluència, la gent està interessada, i ha curiositat? Doncs sí, perquè és un festival gratuït i la gent pot vindre a visitar els edificis de manera gratuïta i això sempre atreu molt a la gent. Sí, sí que sol haver afluència. Aquí al, al districte de Sant Andreu pot ser no tanta, sempre els districtes del centre atrauen més gent, però sempre des de 48 hores Open House sempre està dient a la gent que, que s'anime a vindre a districtes com Sant Andreu per descobrir l'arquitectura que hi ha. Perquè darrere d'aquest 48 hores Open House, què ha? Doncs hi ha una associació cultural que promou una sense ànim de lucre que, que promou tot el tema arquitectònic aquí a la ciutat. Per exemple, si els que estiguin interessats aquest cap de setmana a fer aquesta ruta per Sant Andreu, què han de fer? On s'han d'adreçar? Doncs mira, doncs podem trobar tota la informació a la web del festival, és molt recomanable perquè els edificis tenen un horari i no estan oberts tot el dia. Durant aquestes 48 hores estan oberts en, en franges de temps. I recomanem que la gent una mica s'organitzi els mateixos la ruta que volen fer en funció dels horaris. Llavors, el que han de fer és simplement anar a l'edifici, potser trobaran una mica de cua pel fet que es fan visites guiades, doncs, bueno, una mica de paciència i, i ja està, i a gaudir de l'arquitectura. Perquè quins horaris hi ha? Quins doncs, per exemple, aquí a Fabra i Coats estem oberts de 11 a 3 de la tarda, només el dissabte, sí. però en canvi, per exemple, el, el pis mussol de la Casa Blanc està obert, crec que dissabte i diumenge. Llavors, doncs, pues, bueno, la ruta una mica tothom, se la fa una mica en funció de les, de, dels seus gustos o inquietuds o curiositats i llavors, bueno, doncs pues cadascú que també depèn del temps que té, doncs fa la ruta que vol perquè no és obligatori visitar tots els equipaments o sí? No, no és obligatori cadascú pot escollir visitar el que l'interessa, li per exemple jo què sé, si algú té curiositat per veure Fabra i Coats, sobretot per exemple edificis que estan tancats, com són els edificis de les entitats, que normalment no es poden visitar, doncs ho pot fer. No, no o sigui, no és... Cadascú, o sigui, el del festival és que hi ha com més de escena edificis i cadascú pot escollir el que, li, el que vulgui. Potser a algú li interessa veure com és un habitatge, a algú li interessarà veure més com és una biblioteca... O sigui, hi ha molta tipologia d'edificis i cadascú pot escollir. I ara hem parlat dels visitants, ara parlem, per exemple, de gent que estigui interessada en ser voluntària com tu. Com s'arriba a ser voluntària i a ensenyar diferents edificis d'aquí de Sant Andreu? Doncs mira, uns, uns mesos abans, el festival fa una convocatòria sobretot per internet en què anima la gent a ser voluntari ser voluntari eh, et permet també una contrapartida que és que tu després quan acabis el teu voluntariat podràs anar a visitar els edificis i no hauràs de fer tanta cua, no et donarà una mica de prioritat llavors és simplement tan fàcil com omplir el formulari de registre i llavors dius una mica quines són les teves preferències si vols fer de guia, si vols estar als accessos si vols estar punt d'informació i llavors bueno, doncs, eh, la gent de l'organització contacta amb tu, proposa la és difícil que més o menys t'ha tocat, si va bé, no va bé, i ja estàs, així de senzill, tothom ho pot fer. Quanta gent eh, hi participa en aquest festival? Doncs mira, de, volum, de voluntaris hi ha gairebé 800 voluntaris, crec que van dir a la reunió, i bueno, doncs, cada any mobilitza un munt de gent. No t'ho sabria dir ara les xifres exactes, perquè... Només de voluntaris 800, de nhi do eh? Sí, sí, sí, sí. D'acord, Letícia, doncs moltes gràcies que vagi molt bé aquest dia de visites turístiques. Gràcies. Ens trobem alguna de les visitants d'aquest 48 hores Open House Barcelona i estem a un dels visitants. Brenda Lóz, bon dia, Brenda. Hola, bon dia. Exactament. Com és que t'has animat a fer aquest tour per Sant Andreu? Perquè estic interessada en aquest àmbit i volia veure aquest recinte. Aquest estudiant. Què estudies? Disegna la V. Exactament, com t'han vas a que es fa aquest tour per l'arquitectura de diferents equipaments de Sant Andreu? Bon, bueno, el vaig veure l anunciat l'any passat per cartells, però en vaig adonar de les dates de, bueno, 48 hours opening house Barcelona, perquè la universitat ens mana uns correus i res, i el vaig ficar en la pàgina i el vaig veure tot molt bé. Què t'interessa exactament del que vens a veure? Sobretot el disseny de, i els, els estils artístics eh, i arquitectònics, el disseny d'interiors... Que et sembla que es facin visites guiades gratuïtes. Sí, això és perfecte, perfecte, m'encanta això. D'acord, Brenda, doncs gràcies. Gràcies. També esperant per poder entrar a veure la Fabricoles tenim una família, a l'Agustí Simòria, les seves dues filles, Alexandra i Samantha. Bon dia. Hola, Hola bon, dia. bon dia. Exactament. Com és que us heu assabentat aquest dia de visites turístiques i què us interessa? Doncs mira, em vaig assabentar amb una amiga que justament està fent de voluntariat a la casa de Volferic i res, som d'aquí de Sant Andreu i ja que és el nostre patrimoni, doncs què més que anar-lo a veure? Exactament, esteu integrat en algun aspecte de les visites, l'arquitectura, disseny? Doncs una mica de tot, perquè sé que es va fer una remodelació de la casa Fabricots i estic interessada perquè m'han donat molt bones referències i estaria bé veure-la. Veniu amb família? Sí? El pare i les dues filles, Sí, sí, sí. sí. Seu estudiants? Jo estudiant, ella treballa. Ja treballo ja. Què us sembla que un cop, un cap de setmana a l'any es fa aquest tipus de visites turístiques gratuïtes als principals equipaments de la ciutat? Sempre va molt bé, eh? per a tothom i per a tot el que eh, desitja con eh, conèixer una mica a Barcelona. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Bé, doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i tenim amb nosaltres al nostre company d'esports, en Javi Torrent. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, què és el que ens depara, què, què és el, el que hem realitzat els, els equips de Sant Andreu aquest cap de setmana? Doncs en futbol, derrota clara del Sant Andreu davant el Villarreal B. El conjunt dirigit per Pats i Salines va caure derrotat per 4 gols a 1. Juanto per partida doble, Edison Flores i Càmera van marcar per l'equip local. Quim Araujo va fer l'únic gol del conjunt quadribarrat. Actuació destacada del porter Morales, que va evitar una golejada major. La jornada va deixar resultats sorprenents com la derrota del Baleares, líder fins a aquesta jornada, davant el Llevant B per un gol a 0... L'empat entre l'Ells i l'Hospi. El Villarreal ve que amb aquesta victòria encapçala la classificació amb 18 punts, els mateixos que Baleares i Agustera, i tanca la classificació l'hotinyent amb només 5 punts. Camiem d'esports i ja anem al Waterpolo. Empat del Club Natació Sant Andreu davant la Concepción de Madrid. El partit va acabar amb el resultat de 8 a 8 i els catalans s'han els primers punts, el primer punt de la temporada. Altres resultats van ser Mataró 20 Elio 5 i Atlètic Barceloneta 12 Terrassa 6. Molt bé, doncs Javi, moltíssimes gràcies. El que fem ara, ara sí, ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Aquesta ciutat Per a no tornar més De buscar un altre lloc Per a tornar a somiar Vas deixar escapar No altra oportunitat O vas a lamentar Perquè res no tornarà a passar que no estàs tu jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i entrem ja directament al que és en la nostra àrea de servei. i evident, doncs, els dilluns no podia ser d'altra manera, volem parlar del nostre idioma volem parlar del català i per fer-ho doncs, tenim amb nosaltres una experta amb eh, la dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística del Districte de Sant Andreu. Avui ho he bé, tot correcte, oi? Sí, tot correcte, Jordi. Bon dia. Ah, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. Avui ja és el segon dia i ja, ja, portem... ja recordem hi ha ja una mica de rodatge. Sí? Ah, exacte. Sí, sí. Doncs, eh, molt bé, avui, com ja us vaig dir la setmana passada, inaugurarem dues seccions. Mm? Uh -huh. La primera porta per títol amb qui vols parlar, i en aquesta secció el que s'ha fet són alumnes d'intermedi 3, perdó, que per tal que puguin practicar, sí, el que han fet és escriure una carta a algú conegut. Uh -huh. Una cosa que segur que tots en algun moment o altre ens ha passat pel cap i, i ens agradaria fer-ho. No tindran la resposta d'aquest personatge conegut, però sí que, com que això quedarà penjat al bloc, d'altres persones podran no fer-hi el, els seus comentaris. Right. Mm? i alguns de, de molt encertats. Si us sembla bé, comencem amb la, amb la primera. La carta per al millor. Ben volgut, Andreu Buenafuente. Et vull animar que tornis a TV3, ja que et trobo a faltar. Les dues poblades em feien riure molt. Recordo un que es deia, La Cosa Nostra, on es posava un monòleg que es titulava El dilluns comença el règim. Doncs ben a tu per on? em vaig sentir tan identificada i em sento encara així quan repareguis a TV3 que segur que ho faràs en un programa d'espeus tan peculiars m'agradaria que que feixis un monòleg que, te, que tractés d'aquesta maleida de crisi entre Espanya i Catalunya ja que segur que tu tens una bona resolució de les teves tan particulars ah, per cert, en Youtube ja ha reflectits diferents repertoris dels teus monòlegs Acostuma a mirar-los quan t'enyoro, i la veritat és que em calma aquesta encia per veure't de nou. Però a l'estona ponso, oh, torna, torna a casa viat. Desitjo que tornis a casa teva, que és TV3, i escala de tots. Una abraçada de la teva admiradora, Pilar. Molt bé, doncs una carta d'una admiradora del Buenafuente. Sí, sí. Clar, clar, jo sóc el que ara. diu, eh? jo també m'agradaria que Andreu una font de tones a través de les seves programes. Home, sí. Estic totalment d'acord. Era una diferent del del que s'està fent ara. Sí. Se'l trobe, se trobe, falta, se'l trobe falta i més la, la Pilar introdueix el, un tema que, que està lligat amb, la, amb el següent apartat, ella parle de, de la crisi entre Espanya i Catalunya. Uh -huh. I estic segura que l'Andreu Bueno faria un monòleg memorable, sí, ja m'agradaria escoltar-lo, ah. doncs bé aquesta crisi o en aquesta, aquesta crisi va començar fa uns quants anys, uns quants segles i el que farem serà eh, en aquesta secció que porte per títol el tricentenari en 5 minuts uh -huh. eh, doncs tractarem algun aspecte de la, del, de la del setge de la ciutat de Barcelona, d'acord i de la guerra de successió ja sigui dels fets o de personatges que, són, que van intervenir-hi. I llavors, doncs això, cada setmana, durant uns cinc minuts, tindrem uh -huh. la col·laboració de, dels alumnes de suficiència 1, de, de la delegació, que uh -huh. faran, aportaran el seu granet de, de sorra. Mm? Uh -huh. Llavors, si us sembla, l'escoltem. Escoltem què ens explicaran avui. A veure... A començament del segle XVIII va morir sense successió el rei Carlos II. Aquest set va ser l'origen d'un conflicte internacional al voltant de l'associació de la monarquia hispànica. El rei, en el testament, havia designat Felip d'en Jou com a successor i aquest va ajudar les constitucions catalanes. Però tot i això, entre la burguesia i la baixa noblesa de Catalunya, predominaven les simpaties d'un altre candidat, a l'Institut Carles d'Àstria. Els seus transistes catalans van signar un pacte d'ajut militar amb Anglaterra i, poc més tard, van, procl van, van proclamar l'arxidut Carles rei. Des d'aquest moment, la Guerra Internacional de la Península es va convertir en una guerra civil. La superioritat militar dels felipistes i el fet que Carles d'Àustria eretés la corona de l'imperi austríac van conduir a les podències europees a signar el Tractat Botec, 1713. Aquest tractat posava fi a la guerra d'associació espanyola i confirmava Felip Panjú com a rei d'Espanya. A Barcelona, 5.500 homes dirigits pel conseller d'Encap, Rafael de Casanova, van resistir fins que l'11 de setembre de 1714 es va produir l'assalt final felipista a la ciutat. La guerra de la successió va significar l'ocupació de Catalunya per les tropes franco-castellanes i alhora la desaparició de totes les institucions catalanes que s'havien anat configurant des de l'alta era en mitja. Se'ls sent bon a dir que els catalans celebrem una derrota, però el que fem és commemorar l'esperit, la lluita i la resistència catalana, simbolitzada l'11 de setembre de 1714, quan el borbònic Felip d'Ajú Ju... va atacar la ciutat de Barcelona. Tens propers? Quan ha sortit bé? Sí, ha sortit bé. Gabriel sortit. i Francesc, ha sortit bé. Ha sortit bé, ha sortit bé. Ha sortit bé la gravació. Hm? Doncs bé, ells ens parlaven de, dels fets de 1714 quan Barcelona va caure en poder de les tropes borbòniques, després d'un llarg setge, en el capítol final de la Guerra de Successió. Catalunya hi va perdre les seves institucions de govern. Barcelona, a més, va patir una forta destrucció. El sacrifici dels barcelonins i el seu esperit de superació van fer que l'11 de setembre esdevingués un símbol de la voluntat catalana de perviure com a entitat nacional. Amb en motiu d'aquest tricentenari, l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la Generalitat de Catalunya, es proposa organitzar una gran commemoració ciutadana, que va començar el mes de setembre de el mes passat, sí, i continuarà fins al setembre de 2014. Implicarà institucions locals, equipaments, eh, entitats socials, el món educatiu i el món acadèmic. I nosaltres, com a delegació de, de Sant Andreu, també hi volem participar i ens volem fer ressò de totes les activitats al llarg d'aquest any. I per aquest motiu s'ha obert una pestanya al bloc que tenim a la delegació de Connectats a Sant Andreu per fer-ne una difusió més específica i per convidar els alumnes dels cursos de català a participar-hi. També hi ha un enllaç amb les activitats que es fan concretament al eh, districte. Mm -hmm. Mm -hmm. Llavors, com ha dit el, en Gabriel, s'acusa als catalans de celebrar una derrota, però no es ben bé així. El que fem és recordar o commemorar l'esperit d'aquella època i això queda reflectit en els eixos del tricentenari, que són... El viure lliure, que segur que ja l'heu vist a tot arreu, la ciutat del segle XVIII, coneix com, com vivien els valors d'aquella època, del 1714, i després el concepte d'Europa. L'eix de Via Lliure, el 1714, suposa la defensa d'un sistema jurídic garantista, una tradició de llibertat política davant les arbitrarietats d'un monarca absolut. Fins i tot Voltaire va remarcar l'amor extrem dels barcelonins per la llibertat. I els resistents de Cardona lluitaven sota el lema viurem lliures o morirem. Viure lliure és, en termes d'avui, una reivindicació de la democràcia, el diàleg, els drets individuals i col·lectius. Barcelona ha d'evidenciar el 2014 que és una ciutat que no té por d'exercir la llibertat en totes les seves expressions. Si anem a la ciutat, a l'eix de la ciutat del segle XVIII, contra la imatge de decadència que sovint s'ha associat a la Catalunya dels segles XVII i XVIII, sí? mal anomenada decadència, sort que això aquest pas ja, ja està superat, eh, avui es pot afirmar que el 1700 Barcelona era una ciutat viva i dinàmica, que volia recuperar la prosperitat perduda i emmirallar-se en els països més avançats d'Europa. Vam tenir l'oportunitat durant les festes de la Mercè de, de veure la vida del dia a dia en el parc de la ciutadella. Mm. Mm. Llavors, eh, aquest llegat serà accessible per als barcelonins en el nou Born Centre Cultural, que serà un dels epicentres de la commemoració. No sé si ja l'hau visitat. No, no encara, encara no. Encara no. no. Encara no. <ríe> jo sí, <ríe> està està ho teniu apuntat. Sí. Està molt bé. Sí. És un edifici modern. Sí. Doncs serà qüestió de narices. Mm -hmm. Neu-hi, neu-hi. <coughs> Perquè fa els valors del 1714, com fer una reflexió col·lectiva sobre per què els barcelonins i els catalans van prendre partit en la guerra. Per què van adherir-se al bàndol austriacista mentre l'Espanya castellana coronava els Borbons? Per què van mantenir la lluita en solitari després de ser víctimes del doble joc de les grans potències? La commemoració ha de servir per explicar què significava Catalunya per als catalans de l'època, que hi havia en joc amb les seves constitucions i llibertats, tan sovint invocades en ple apogeu de les monarquies absolutes. L'auca que vam fer també representava molt bé aquest dia a dia i els valors, d'acord? Si teniu oportunitat de veure-la, aneu-hi. I l'últim eix, eh, l'eix d'Europa, sí, què significava Europa al segle XVIII, eh, què significa ara i que és diferent, evidentment, però crec que, que és important parlar-ne perquè ens ajudarà a replantejar, i més actualment, eh, què volem, què volem ser o què volem que sigui Europa. Mm? En aquell moment, la guerra de successió va comportar la revisió del sistema d'equilibris d'Europa i va confrontar models polítics i conceptes de sobirania ben diferents. En aquest conflicte, Catalunya va voler participar en primera persona, com sempre. Tres segles després, Catalunya torna a debatre quin ha de ser el seu futur polític i simultàniament Europa estudia com avançar cap a la unitat i la pervivència del seu model de benestar. 1714 és un bon punt de referència per a afavorir la reflexió sobre el nostre futur polític i sobre la construcció europea. Doncs bé, això és el que us venia a explicar avui i la setmana que ve continuarem amb eh, Carles II. Descobrirem, ens explicaran eh, quin paper va jugar en aquest, eh, en aquest conflicte i ens ajudarà a tots a tenir una idea més clara, a recordar millor. O sigui, per conèixer una mica els el fets de 1714, doncs el que és bo és anar al Born. Sí, ho uh -huh. recomano. La visita, al, la visita guiada al jaciment permet veure... Eh, un, passejar per la Barcelona d'aquell segle perquè ha estat restaurada no estan, no estan restaurats els edificis però sí la planta d'edificis, de, botigues i després hi ha dues exposicions complementàries al pis de dalt uh -huh. que també... Doncs si vols afegir alguna cosa més Sí, eh les conferències que, que tindrem del centre d'estudis Ignasi i Iglesias a la biblioteca d'Ignasi Iglesias sí, a Can Fabra que realment aniran molt bé per conèixer com, què va passar aquí a Sant Andreu no? i com, quin paper va jugar Sant Andreu en relació al, als fets de 1714 i per tant amb el que sabem de, de Sant Andreu és que els... Mm, sí, com es deia? Uh, Bé, bueno, el, els segadors sí. que van sortir d'allà. Sí, això ja ho sabia, Andrem. però com que no sóc de Sant Andreu no he tingut la possibilitat de, de contrastar-ho encara, però m'han han comunicat, M'han dit diverses persones que, que havien sortit des de Sant Andreu. Sí. Hi ha un còmic també del, del centre d'estudis Ignasi Iglesias que és un gran còmic que també teniu allà també la explica. vinyeta dels segadors molt exacte d'acord, doncs si et sembla ho deixem aquí sí. i ens retrobem la setmana que ve per conèixer més a fons doncs, la història del, del nostre país molt bé, que doncs, vagi bé Triar, moltíssimes gràcies De res nosaltres el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació, fins ara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 però no et desvius fas i et desfam caus i ningú gira i hi ha fam i ningú crida i hi ha un cel i ningú mi i cas ningú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 I ara canvien de canal i ara en tots contents, per tant ningú ho fa tant. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i us hem de dir que uh, ja, en, ja està en funcionament el trasllat provisional dels serveis socials de Sant Andreu. Degut a l'execució d'obres a l'edifici Josep Pallà al carrer de Segadors, fins al proper 25 d'octubre el personal del centre de serveis socials de Sant Andreu i a l'EAIA es traslladaran provisionalment a la seu de la plaça Orfila, a la planta baixa, just on era abans l'oficina d'atenció a la ciutadania a molt bé, doncs també hem de dir que unes dues centres empreses socials es realitzaran aquest cap de setmana... Doncs una activitat com és la Fira d'Economia Solidària. Noves formes de gestió de l'habitatge, roba fabricada en condicions dignes, alimentació amb productes de proximitat i ecològics, valors compartits a través de formació crítica, escoles i serveis educatius i, fins i tot, el foment de l'actitud crítica i la llibertat d'informació i d'expressió són algunes de les ofertes que se plegaran el 26 i el 27 d'octubre a la Fira d'Economia Solidària que es farà al recinte de la Fabricots a Sant Andreu. Es tracta, doncs, de la segona edició i amb la presència de 184 empreses socials, un dels jugs d'actius dels quals és superar els 7.000 habitants de l'any passat. Segons han comentat, superar els assistents i demostrar que la quotidianitat del consum es pot fer dins de l'economia solidària és al servei de les persones i no pas al revés. Això és el que explicava el coordinador de la Fira, en Xavi Palos, que reconeix que l'any passat es va veure una mica superats per les circumstàncies. La base de la iniciativa és aplegar empreses i entitats i evidenciar que hi ha una manera de generar riquesa posant per davant les persones i el medi ambient. No és només filosofia, sinó que hi ha solucions alternatives reals per tot, des de l'energia i habitatge passant per l'alimentació i l'ensenyament, segons se'ns diu Palos. En aquesta segona edició, la Fira guanya espai. Les xerrades i els debats es podran seguir des de l'exterior a través de les noves tecnologies i s'ha ampliat l'oferta lúdica. Hem descobert que hi ha una gran oferta cooperativa de cir, teatre i música i la volem ensenyar. Això és el que destaca el coordinador. Els visitants també podran, podran veure com es te teixeix amb un taler de la cooperativa Teixidors de Terrassa, viuran les experiències de l'Escola de Pastors del Pallàs i comprovaran com un escalèxtric funciona amb l'energia que es produeix pedalant. Els dos dies d'activitats s'organitzen perquè els ciutadans comprovin i experimentin noves formes de consum responsable, però també perquè empreses i entitats d'economia social comparteixin experiències, facin anàlisi conjuntes i puguin fer tractes. Per pagar s'haurà de fer servir l'Ecosol, que és la moneda social alternativa que ja s'ha posat en marxa l'any passat. Més coses a comentar-vos? Doncs el concurs de composició coral de Sant Andreu. Un cop més, tenint les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres es tancarà el proper 31 de gener del 2014. El tema serà lliure i l'idioma serà preferentment al català. I més coses per comentar-vos, doncs dir-vos que l'espai Via Barsino és en marxa i que és un nou equipament al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu de l'espai Via Barsino és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dona servei aquest equipament? Doncs els veïns i la veïna els la Tritat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Doncs entre d'altres fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes de salut comunitari i cultural pel tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Tritat Vella. També posar a disposició de les entitats més espais de trobada i per últim potenciar la creació de nous grups per tal que arribin a configurar-se com a part del teixit social i educatiu de la Tritat Vella, així com donar suport a grups no formals amb projectes socials i comunitats culturals I el seu horari? L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre. Com hi podem arribar? Doncs a l'espai Via Vergina es troba la Via Vergina número 75. La parada de mètodes, la línia 1, la parada de Trinitat Vella i els busos són les 126 a l'11 i al 60. I encara tenim més coses per comentar-vos. Parlem ara de la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per poder accedir als 41 habitatges amb protecció oficial del règim general de venda és obert. El període es tancarà el proper 12 de novembre. Podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web de Sohegur a quadre d'adjudicació i enviar-la a comercial arroba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 I consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament, inclòs. Els habitatges tenen una superfície d'entre 65 i 85 metres quadrats útils, distribuïts en sala menjador, cuinet, dos balls o 3 i 4 o quatre dormitoris. El preu orientatiu per a un habitatge de 65 metres quadrats útils amb 3 dormitoris i 2 banys amb plaça d'aparcament inclosa són 140.000 euros. I el preu orientatiu per a un habitatge de 86 metres quadrats útils amb 4 dormitoris i 2 banys i amb plaça d'aparcament inclosa és de 180.000 euros. A aquests preus s'ha d'afegir el l'IVA, que és del 10%. I anem ja al recte final del nostre programa. A Sant Andreu Teatre us ofereix l'espectacle de dansa Forever and Ever... a Forever and Adey doncs hem de dir que és un espectacle de dansa que va a càrrec de la companyia de Mar Gómez aquesta informació doncs ja us la en un altre moment, el que sí que us podem dir és que la durada d'aquesta obra són 60 minuts i el preu de la funció 15 euros molt bé, doncs nosaltres fem ara mateix és donar, marxar i donar les gràcies al Nacho a la... al al Javi, Javi Torron a la Judit Riard a la Susana Avila i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda adeu-siau Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella